cincea planetă era foarte ciudată. Era cea mai mică dintre toate. Era acolo exact atâta loc cât să fie ocupat de un felinar și de un lampagiu. Micul prinț nu zbutea să-și explice la ce puteau folosi undeva pe cer, pe o planetă fără nicio casă, fără populație, un felinar și un lampagiu. Cu toate astea, îți spuse în sine lui, poate că omul ăsta e absurd. Totuși, E mai puțin absurd decât regele, decât înfumuratul, decât omul de afaceri și decât bețivul. Măcar munca lui are un rost. Când își aprinde felinarul, e ca și cum ar face să se nască încă o stea sau o floare. Când își stinge felinarul, asta doarme floarea sau steaua. Este o ocupație foarte frumoasă. E cu adevărat de folos... Pentru că e ceva frumos. Când ajunse pe planetă, îl salută respectuos pe lampagiu. Bună ziua! De ce tocmai ți-ai stins felinarul? Așa sună consemnul, răspunse lampagiul. Bună ziua! Și care e consemnul? Să-mi sting felinarul. Bună seara! Și l din nou. Dar de ce tocmai mai a aprins din nou? Așa sună consemnul, răspunse lampagiul. Nu pricep, zise Micul Prinț. Nu e nimic de priceput, spuse lampagiul. Consemnul e consemn. Bună ziua. Și stinse felinarul. Apoi se șterse pe frunte cu batistă cu caroul roșii. Am o meserie cumplită. Odinioare era ceva rațional. Stingeam dimineața și aprindeam seara. Aveam toată ziua la dispoziție pentru a mă odihni și tot restul nopții pentru a dormi. Și de atunci consemnul s-a schimbat? Consemnul nu s-a schimbat, spuse lampagiul. Aici e drama. Planeta s-a învârtit din an în an tot mai repede, iar consemnul nu s-a schimbat. Și atunci, spuse micul prinț, asta înseamnă că acum, când face o rotație pe minut, nu mai am nicio secundă de regaz. Aprind și sting o dată pe minut. Păi caragios. Zilele pe planeta ta durează un minut. Nu e deloc caragios, zise lampagiul. A trecut deja o lună de când vorbim împreună. O lună? Da, treizeci de minute, treizeci de zile. Bună seara! Și-și reaprinse felinarul. Micul prinț l-a privit și l-a îndrăgit pe acest lampagiu, care era atât de fidel consemnului. Și-a amintit de apusurile de soare pe care el însuși se ducea să le caută odinioară, mutându-și scaunul câțiva pași. A vrut să-și ajute prietenul. Știi, cunosc un mijloc de a te odihni atunci când ai să vrei. Vreau mereu, spuse lampagiul, căci poți să fii în același timp fidel și leneș. Micul prinț continua. Planeta ta e atât de mică încât îi poți da o col din trei pași mari. N-ai decât să mergi foarte încet pentru a rămâne mereu la soare. Când vei vrea să te odihnești, vei merge, iar ziua va dura atât cât vei dori tu. Asta nu mă ajută prea tare, zise lampagiul. Ce-mi place mie în viață e să dorm. Păcat, zise micul prinț. Păcat, zise lampagiul, bună ziua, și își iarăși felinarul. Ăsta, își spuse micul prinț în vreme ce își continua călătoria, ăsta ar fi disprețuit de toți ceilalți, de rege, de înfumurat, de bețiv, de omul de afaceri. Cu toate astea, e singurul care nu mi se pare ridicol. Și asta, poate pentru că se ocupă de altceva decât de sine însuși. Oftă cu regret și-și mai spuse, ăsta e singurul pe care mi l-aș fi putut face prieten, numai că planeta lui e într-adevăr prea mică, nu e loc pentru doi. Ceea ce micul prinț nu îndrăznea să-și mărturisească e că regreta acea planetă binecuvântată din pricina mai ales acelor 1440 de apusuri de soare pe durata a 24.